Och 10 poäng. Hej Sampoden! Säsongen är snart över och det verkar bli nymästare på tronen i vem det är i år. Spännande! Min egna säsong slutar också med en titel i år. Likt många av dagens spelare startade mycket för mig i Belgien. Men det var inte det enda landet jag skulle passera i min karriär. England är såklart ett av länderna, men jag har glömt både i Frankrike och i Grekland. Jag var på väg till England tidigt. Men jag var ung och arbetstillståndet, det gick inte alls. Men jag skulle ju få en chans till senare. Jag ville bli forward, men livet blir inte alltid som man vill. Och kanske var det för det bästa. Jag var ju under en period en av de bästa backarna i världen. Det var forward jag ville bli. Och ja, jag är inte så dum på mitten heller tydligen. Så snålig jag på tio poäng. Ja, nu får vi... det är för så mycket där, så ge mig någon sekund här nu. men chansar Felix. Nej det kan jag inte göra han sa att han har fått en titel Ja, men han sa inte vilket land han har fått titten i. Nej, men det är väl inget som är klart. Vi hjälper. Vi skiter i och analyserar vad <laughs> <laughs> Ja, jag ska faktiskt inte heller förstöra. Jag har, alltså, jag har ju inte jag har ju lite liksom mer ett ryset. litet namn här men ett litet namn. Ja. Ja, <laughs> <petit. laughs> Ja, vi kör vidare. Ja, för visst vill jag bli forward, men det är på mitten som jag är här hemma. Och 45 mål på 156 matcher i Premier League säger en del om att jag kan göra mål om jag måste. Jag är inte den enda muslimen i ligan, men när jag tackade nej till champagnen som man får som matchens lyrare valde faktiskt ligan att ta fram en alkoholfri variant. Nu kanske inte det är det största jag bidraget med till Premier League, men det är alltid något. The Human Train är ett av smeknamnen när jag fått genom åren. Titel i våras. Fy fan. Måste vi börja? Human Train. Alltså Men att Jag inte visste bättre så skulle han vara i mitt lag, men det är de vinner ju jag måste ju jag måste ju chansa för jag kommer aldrig komma fatta Så jag skriver, Jörgen. Jag skriver inte Jörgen. Jörgen Pettersson. <laughs> ja, det <the> är human train. <laughs> <The> human train. <laughs> åtta poäng alltså. Ja, åtta poäng. Du har haft lycka med det. Det är chans när jag tidigare. Ja, åtta. Men det är inte rätt. Ja, strutsar. Men vänta nu här. Är det någon luring han gör där? Är det den luring han gör? Vänta, vänta, vänta, vänta där. Men jag har jag en gissad. Äh, ja, men jag säger Dennis ändå på nästa. <laughs> Gud, vad han går in och förstör bara. Men ja, ja då är, Ja, men nu ska vi se. Eh, vad, du gissade botten va? Då ja. visar jag på sex. Ja. ja Sex poäng. Yes. 21 december 2014 ansåg The Guardian att jag var den 18 bästa spelaren i världen. Det kanske var lite snällt med tanke på att min säsong inte har varit den bästa. Men jag har varit där uppe bland de stora flera år nu. 2012 var jag nummer nio på samma lista. I Grekland kallades jag för den nya Vera och då fick jag inte ens spela på mitten. Men när jag efter mellanlandning lite mer söderut till slut tog mig till England var det som mitt fältare. Jag kom med ryggen full med titlar från Spanien och tanken var att jag skulle fortsätta ta dem i England. Även om jag kom till ett bra mycket sämre lag än det jag lämnade så vann vi faktiskt kuppen redan första året. Jag kan ju fortsätta för du får inte visa andra. Nej, jag sitter med segertecknet i alla fall. Fyra poäng. Ja, ja, nu har det blivit en del titlar i England också, internationellt. Men tillsammans med Elefanterna vann jag titeln år, och det var min sextonde titel totalt. Jag har två år kvar på mitt kontrakt, men det ryktas en hel del om att jag inte är kvar den här sommaren över. Frågan är nu bara vilken klubb som är villig att ta över min löjligt höga lön. Jag tjänar ju en del, och det gör ju de flesta som spelar i Team shake Alltså jag vet ju vem det är nu. Men, jag... men tyst. Mm. Ja, jag är helt chockad att den andra inte vet vem det är. Ja, nu, alltså jag, alltså jag trodde jag gjorde den för dig lite lätt. Så jag är så Nej, men jag gissar det. Ja. Ja. Ja. Två poäng. Då har jag vetat den Stora Stjärna Svensson brukar gilla listor. Så jag satte satt ihop en liten sån till de klubbar som jagar mig. Det viktigaste att veta för er som vill ha mig till nästa år att. Jag vill ha en tårta när jag fyller år. och inför varje match så ska vi sjunga No Limits med Two Unlimited. <laughs> vem är jag? Har du rätt? Nej, har inte... Nej, vem hade du borta då? Nej, det säger jag inte. Men... <laughs> jo, <laughs> Va? jo, Va? jo, jo, jo. Säg alla. nu då. Jag hade Carlos Tevez. Ja, ja jag, var... jag har Jaja Touré på sex poäng. Ja, ja. Vad är det, Fast det för Egentligen, egentligen borta. Men, elefanterna. elefanterna. Äh, är det för titeln nu har inte Afrikanska mästerskapet. Ja, men, fan. Det var ju det att, för, när du sa klubbarna då kände jag igen direkt där är ju han. Alltså, men vad ja, fan det går inte en titel i år. Ja, äh, men alltså, sen jag, så jag kom vi på, på det på borta. Det var jag kom jag, på. tog jag, jag tog ju på arbetsställorna alltså, eller på TV så man körde fick ju svårt på arbetsställorna ja. när han kom till England kommer ihåg. Ja. <laughs> men där hade jag också honom. Jag hade en, jag har gjort en historia på honom så jag kan <laughs> ju han innan och utan så jag visste ju alla klubbar och allting men jag fick ändå inte ihop det här med Ja, men du snodde min åtta. Jäger. Ja, men det var bra. Sen du ju inte så mycket med i matchen ändå. Nej, nej det gör jag inte, men jag går ifrån svenska. Oh, Lånkvist fick en? Fyra. Ja, du hade rätt, eller? Ja, men uh -huh. alltså, du hade ju ingenting, knappt på fyra här. Man hade sagt allt det där. Till jag... och du visste inte ens <laughs> vad var jag var. Jag har ju misstagit en titel sitt man jag tänker på, då börjar man rabbla så här: England. Ja. Vad är det, England? englan England? Man blir, ja, det det blir Chelsea, Chelsea. Det typ. Ja, det var därför jag hade ett också, ja. Hade jag Nej, där för hade tvs också. Juventus är en här. Kunde ju varit någon åsnal var, också. Men jag, har så alltså Nej, det har ni ju inte. Ja, okay. Nej. Den, den var ju faktiskt väldigt lätt. Generös. <laughs> <laughs> tog den. Vad ja. <laughs> alltså. Det är gud. Så allt lätt när man kan. Ja. Ja, men den, den var en lite lurig, men den var. Mm. Jag tyckte ju Racer var lätt också.